Ayo berkhidmat bersama Allah subhanahu wataala. Sriget akan ambil ada yang berkaitan dengan asyam pertama asyuhur makan sahur Kemudian yang kedua yaitu ta'jilul ta al iftar mensegerakan untuk berbuka puasa dan kita ambil adab. Yang ketiga, doa endal satri. Berdoa di kala kita berbuka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga mustajabah. Ada tiga doa yang mustajabah. Dakwahussoim. In. Indah juga, doanya orang berpuasa ketika dia berbuka. Wadahulma belum, doanya orang terzalimi. Kemudian wadahulwalid, doanya orang tua untuk anaknya. Dan Nabi Allah S.W.T menjelaskan ketika kita selesai berbuka puasa. Satu-satunya doa yang hasan. Derajat hadisnya Yang boleh diamalkan. Yaitu. Nabi SAW. Iza akhparah. Ketika beliau sudah berbuka. Beliau mengatakan. Zahabaz rama'u. telah hilang rasa haus dan dahaga. Wa betalatil uruh. Dan telah basah urat urat Wafat Al A'jru Insha dan pahalanya sudah tetap Insha Allah ada di sisi Allah Taala Ini yang kita baca Adapun doa yang kita biasa amalkan dahulu Allahumma lakshuntu wabika amantu wa ala rizki kaafartu birahtika ya rahman rahimin Inna ka anta samiyal alaihim Semua riwayat ini baif lemah tidak yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya riwayat yang hasan, riwayat yang tadi yang riwayat Imam Abu Dawud, sebagaimana disebut dalam Sahih Sunan Abu Dawud, Zahab al-Ramu, Wabtallat al-Guru, Wathabat al-Ajru, Insya Allah. Ketika berbuka puasa apapun, ini yang kita baca. Ini adab kita yang ketiga, adab yang keempat. Aljud Pemurah Dermawan Suka memberi Suka membantu Wa muda quran Dan pelajari al quran di bulan ini. Ibn Abbas radiyallahu anhumah meriwayatkan Kana Ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah Wakarajudanya kuno firman Ramadhan lebih pemurah lagi di bulan Ramadhan. Hina yang jibril ketika jibril menemui nabi saw dan jibril menemui nabi setiap malam dan membimbing nabi membaca al-Quran. Wakarajudu min riqul murshala nabi saw lebih pemurah dari angin yang bertiup. Maka suatu ketika Nabi SAW, salam dari solatnya. Begitu salam dari solatnya, langsung Nabi lari, melompati pundak-pundak sahabatnya dan masuk ke kamar. Setelah itu Nabi al-Salatu SAW mengatakan, kalian tahu apa yang aku lari tadi? Apa menjadikan aku lari tadi? Tidak tahu Rasulullah. Sungguh ada beberapa biji emas. Yang belum aku bagikan, jangan-jangan bijih emas ini menahan kita untuk masuk ke dalam surga? Allah Akbar Nabi pada suatu saat miliuner para jamaah datang harta rampasan dengan harga yang tak terhitung, tak terhingga. Tapi belum sampai sore sudah habis semuanya dibagi. Dibagi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dia sendiri, ya, ketika minta kepada istrinya mana makanan kita untuk berbuka, ya Rasulullah, allah sudah sedekahkan tadi katanya. Daringan dalam hadis yang sahih Sebagaimana dibawakan dalam kitab Tarjih buat perih, Tar Nabi Alaihissalam atau Aisyah pernah potong kambing, dibagi semuanya disisakan kepalanya. Maka Aisyah mengatakan ya Rasulullah, ma dakhiyya illa rosshaa atau rosshaa. Tidak tersisa kecuali kepalanya katanya. Apa jawaban Nabi? Bakia punluha ilalok suha. Semuanya tersisa kecuali kepalanya. Kalau didekatkan dia diam. Kalau dia makan dia akan cair. Ya satu jam dua jam, galir dia para jemaah. Baik. Oleh karena itu Nabi menganjurkan memberikan berbuka orang berpuasa. Nabi alaihi salatu bersabda, "Man fattara shoma, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu al-ajri misl ujuri man fattarahu." Dia mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang dikasih berbuka. "Min ghairi ayy qusmin ujuri syai'ah, Tanpa mengurangi pahala orang yang berbuka sedikit pun tidak." Kemudian adab yang kelima, adab yang terakhir, yaitu al-istihad. Lihat yang masih terakhir, awakir. Sungguh-sungguh beribadah lebih lebih sepuluh terakhir. Kenyataannya di masyarakat bagaimana? Sepuluh terakhir yang lemas, yang ramai di mall. Ingat nabi al-salatul salam disebut oleh Aisyah. Kata Nabi SAW, jika dahkan 10 al terakhir, al alih-alih dahkan al 10, kalau sudah masuk sepuluh terakhir, shakda mi ikat pinggangnya dikencangkan. Ini kinaiyah, kata sindiran, kata samarah, menunjukkan Nabi tidak menggauli istrinya. Wahai Abu A'la hudi bangunkan keluarganya sholat. Wahai dihidupkan malamnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga menyalahkan. Kala yang setahdu di Al-Ashri, malah yang setahdu Nabi sungguh-sungguh dalam beribadah di sepuluh terakhir tidak seperti yang di pertama. Kalau kita bagaimana? Pertama kencang semangat, tapi ke sudah ketika sepuluh terakhir lemas. Jangan para jamaah, Maka ini kualitas iman kita katanya maulailatul qadar. Terus mana dia hadis yang banyak didengungkan oleh para dai, para tukang ceramah. Syahrul Ramadan awal rahmah bulan Ramadan itu pertamanya rahmat. Wawalkuhama kufirah tengah-tengahnya ampunan. Wakhiruhaib pun minan nar terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis ini tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menyampaikannya dan yang mendengarkan. Tidak mengambil faedah anda kata benar hadis ini, ya. Maka kalau dilihat masjidnya hanya tinggal satu sap, dua sap, hanya satu sap, dua kesap aja yang merdeka dari api neraka. Sisanya enggak ada yang merdeka, para jemaah. Sungguh-sungguh. Nabi Aleesul Salam sampai etika. Kenapa berharap beliau mendapatkan lelul qadar, yaitu lelul Qadri khairun min alfi sehari-hari. So, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan ada husyan. Terakhir sebelum kita tanya jawab, ada faedah yang ingin saya sampaikan yaitu ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shalla al-isya' fi jama'ah, barang siapa yang salat Isya berjamaah, Humma salah arba' an an yahru jami al masjid. Kemudian dia salat empat rakaat sebelum dia keluar dari masjid. Karena aukunna kala'ilatul qadri maka sama salatnya itu seperti leila tul qadar. Namun riwayat ini baik. Rohi riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Auf, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Masud radhiyallahu an, dari dari kalangan tabiin mujahid, kemudian juga Abdullah disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Man solar empatan ba'ad al akhirah. Siapa yang solat empat rakaat setelah al isya Kuna kagidlihna min laylat al Sama empat rakaat ini seperti empat rakaat di malam qadar. Oh berarti bukan dua saja baktiah ini. Kalau dua saja, antum dapat pahala dibangunkan rumah di surga. Tapi kalau di empat setelah isya ini, Empat ini sama seperti empat leilatul qadar. Dan ini bisa kita raih dan raup setiap malam. Riwayatnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Mansalla empatan بعد الisha, لا يفصل بينهن بالتسليم. Siapa yang solat empat rakaat setelah isya tidak dipisah dengan salam. Ini cara pengerjaannya yang empat ni pada jamaah. Empat sekaligus. Pattihah surat, rukuh, sujud. Pattihah surat, rukuh, sujud. Pattihah surat, rukuh, sujud. Pattihah surat, rukuh, sujud. Ruku, sujud. Ruku, sujud. Kemudian tasyahud, kemudian salam danna bimislihin min lailatul qadr yang empat ini sama dengan empat lailatul qadar empat lailatul qadar ingat bedanya dengan setiap malam dengan lailatul qadar lailatul qadar yaitu apa disebutkan salamun hi hatta matla'il fajr sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar mulia tapi kalau tiap malam ini kita hanya mengejar empat rokaat seperti empat di Lailatul Qadar. Ya, maka kalau empat rokaat ini tiap malam, maka lebih baik dari empat seribu, bu, seribu bulan para zaman. Ini riwayat kelima Ibn Nabi Syaibah. Dan sanat riwayat ini semuanya sahih. Sampai sahabat menghukum. Tetapi hukumnya marfu sampai ke Nabi. Karena ini masalah ibadah. Sahabat tidak mungkin akan menggunakan akal pikiran mereka. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya Ini termasuk sunan mahjurah. Sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kita. Hampir kita tidak ada yang tahu pada jamah. Hampir kita tidak ada yang tahu. Yang kita tahu, 4 sebelum Zohor, 2 setelah Zohor. 2 setelah Maghrib, 2 setelah Isya, 2 sebelum fajar. Jadi ini selalu dilaksanakan oleh para sahabat, 4 setelah Isya, yang 4 ini sama seperti 4 rokaat dikerjakan di Laylatul Qadar. Maka itu bisa raih setiap malam ini para jamaah. Beningat hanya satu tesyahud dan satu salam terakhir sejajar. A'aghurullahu shalala ala wa alam. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Soalan nah. Baik. Sahih. yang pertama sabar, pertama perhatikan sabar para jamaah sabar disebutkan dalam riwayat yang sahih dari riwayat Bukhari dan yang lainnya karena wasallam yusafiru wahuwa swa'imun nabi s.a.w. musafir dalam keadaan puasa, berarti orang musafir puasa ini boleh oleh karena itu para ulama menjelaskan perincian, siapa yang musafir, dan kuat dia berpuasa lebih baik dia berpuasa Siapa yang musafir, tidak kuat untuk puasa, lebih afdal dia berbuka karena Nabi bersabda, "Laisa minal birr ash bukan termasuk kebaikan dia mesti puasa dalam keadaan musafir. Baik, kita ke Jawa. Ya, lihat kondisi kita sekarang. Dan ingat, Jawa, lihat dulu sekarang, apakah kita menjadi penduduk asli sini ataukah kita ini hanya sebatas safar di sini? Berarti Jawa itu hukum asal kita. Lah karena. Tapi sekarang kita sudah di sana juga kita akan menetap atau di sini juga kita menetap dan kembali kepada dimana tempatnya menetap dan kalau dia dikatakan ke Jawa itu hanya liburan maka itu merupakan safar dan dia tidak akan tinggal di sana seperti Nabi alaihi saw. Nabi hijrah ke Madinah ketika dia berkah Nabi safar padahal orang Mekah. Maka apa lihat kondisi kita. Kalau kita kuat untuk puasa, lebih baik puasa. Kalau tidak kuat puas puasa, lebih baik berbu berbuka. Berbuka. Hazahulillahu taala alam. Dan tentu kalau berbuka, kaidatun min ayamin ukar. Ganti di hari dia tidak musafir dan ganti di hari dia tidak sakit. Yang kedua, Nabi Alisallahu salam, sebagaimana dalam riwayat Muslim, Abdul Ahad bin Umar mengatakan, Laukuntu musabbihan la admantu salat. Andai kata aku sholat sunnah Aku sempurnakan sholatku Berarti orang musafir Sholatnya dua rakaat Ketika dia Yang wajib saja dikorting menjadi dua Apalagi yang tidak wajib Maka Nabi ketika Musafir ke Mekah dan yang lainnya Tidak pernah melaksanakan Sunnah rawatif Kecuali Witir dan qabliyah Qobliyafat Fajar, kau subuh. Bagaimana salat malam? Salat malam ini bagian dari witir, bukan termasuk rawa, rawatif. Jadi yang boleh ditinggalkan itu empat sebelum zuhur, dua atau empat setelah zuhur, kemudian dua setelah maghrib, kemudian dua atau dia empat setelah isya. Selain itu, tayamun masjid tetap. Salat duha tetap. Nabi salat duha waktu di dimata ketika membuka pertama kali padahal dia orang Madinah. Qiyamul lail tetap. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullah taala datang kepadanya salat orang paling ilm. Ashabul hadis. Orang yang bergelut dengan hadis Nabi SAW. Imam Ahmad siapkan dia air wudu malamnya besok paginya Imam Ahmad lihat airnya kok tetap-tetap saja, ini jangan-jangan enggak solat malam orang ini katanya ditanya oleh Imam Ahmad loh sahibu hadis laysalahu wirdun minal leil orang yang berjelup dengan hadis Nabi SAW dia tidak punya solat malam dia tidak punya wirid malam katanya ya Imam, aku ini musafir katanya gitu ini jelas oleh Imam Ahmad Orang musafir itu yang boleh ditinggalkan itu adalah rawatib bukan qiyamul lail. Adapun qiyamul lail itu adalah bagian dari salatul witir yang ujungnya ditutup dengan bilangan ganjil. Jadi tetap dilaksanakan, Allah taala. Silakan ada lagi. Nah. Baik. Iqtaka fa sallallahu alaihi wa sallam fi al-ashir al-awakhir Iujawiru laylas al, al layla Nabi al alaihi wa sallallahu di sepuluh terakhir Dia mencari Lailatul qadar Dan ingat Nabi bersabda Sallallahu alaihi wa sallam Iltamisuha al Fi al-ashir al-awakhir Fi awtariha Cari Lailatul qadar Itu di sepuluh terakhir Di malam-malam ganjil Dan ingat dalam Hadis Abu Sa'id al khudri Indriwayat oleh ma-muslim. Malam ganjil itu, cara ngitungnya ada dua. Kalau bilangan Ramadan 29, malam ganjilnya lah pada malam ganjilnya. Hitung dari depan. Dari dari depan. 21, 23, 25, 27, 29. 9. Kalau bilangan Ramadan itu kenapa? Ganjilnya hitung dari belakang. Dua puluh lapan Dua puluh enam Dua puluh empat Dua puluh dua Oleh karena itu seluruh Ramadan itu Tidak ada yang tidak ganjil Di sepuluh terakhirnya Dan ini rahasia Allah Azza wa Jalla Kenapa tidak menetapkan Kapan Laylatul Qadar itu Memang riwayat yang paling banyak Dua puluh tujuh apa yang kita cari tentunya adalah Laylatul Qadar ini. Apa yanglah banyak kita lakukan. kita ini lepas dari dunia khusus berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Silawatul Quran. Baca Quran. Baca Quran. Dan ini yang paling banyak dilakukan pada bulan Ramadan. Baca Al Quran. Kalau bisa menamatkan sampai lima kali ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla para jamaah. Baca Al-Quran Baca Al-Quran Itu yang selalu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi terputus dari manusia Hanya berkomunikasi dengan Allah S.W.T Orang berdoa Kemudian banyak baca Al-Quran Sampai para aimatul hadith Imam Ahmad di antaranya diantaranya Kalau sudah rambut Berhenti bahas hadis sudah Al-Quran terus Hada huwa Allah Ta'ala ala wa'alam Silakan ada lagi Ya. Doa berbuka puasa dibaca setelah selesai berbuka. Iya, setelah berbuka, setelah berbuka, la haba'u ma wa hilang rasa haus. Ya, kalau belum makan kan belum belum masuk air kan belum hilang rasa hausnya. Tapi sebelumnya itu doa bebas. Dan di sini mustajab. Doa apa saja dan puasa kapan pun tidak mesti Ramadan. Sebelum kita mulai itu azan ini doa banyak-banyak para jamaah dan ini doanya tidak ditolak oleh Allah wa Taala. Wassalamualaikum. Ta ala Silakan ada lagi. Ya. Hmm. Baik. al I'tikaf lughatan huwa al-mukhfu. I'tikaf secara bahasa berdiam diri. Secara syarak berdiam diri di masjid mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla dan memutuskan diri dari dunia ini. Laksanakan pelaksanaannya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, "Wa la antum mu'atikufuna fil masajid, jangan kalian cumbui istri kalian, raba istri kalian, apalagi menggaulinya ketika kalian iktikaf di masjid." Maka orang mencumbui istrinya di saat iktikaf batal Dengan Demikian dalam hadis Umar minimal i'tikaf ni semalam atau sehari. Dan i'tikaf ni sepanjang tahun. Tetapi syaratnya harus puasa. Puasa. Dan usahakan di masjid yang ditegakkan salat Jumat. Supaya jangan terpaksa keluar. Dan barang siapa beri'tikaf, ber la ya'zur wa tidak boleh menjenguk orang sakit wala yas'alu janazatan tidak boleh menyaksikan janazah artinya tidak boleh mengantar ke kuburan dia harus fokus benar-benar diam di dalam masjid sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ayat antum akifuna fil masajid ayat ini umum hadis yang mengkhususkan nabi bersabda la illa fil masajid salat tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid masjidil haram masjid, masjid nabawi masjid al aqsa namun sebagian mengatakan berdasarkan ucapan aisyah la illa fi masjid Jami' tidak ada etikap Kecuali masjid yang ditegakkan Jumat Maka masjid manapun ditegakkan Jumat Boleh etikap Tetapi dengan syarat apa? Buat puasa Kapan pun Minimal semalam Atau sehari Kalau mau etikap malam harinya Sebelum tenggelam matahari masuk Besok selesai subuh keluar Kalau mau etikap siang harinya Berarti Ya, sebelum subuh masuk, setelah maghrib baru kelu, keluar. Maka tidak ada namanya etikap antara maghrib isya dalam bahasa syariat. Ya, sambil kita mendengarkan tausiah, mari kita niatkan untuk etikap. Kalau secara bahasa etikap diam iya, tapi secara syar'i jauh. Karena ada syaratnya puasa, kemudian juga, ya, minimal satu malam sebagaimana Umar Waktu Jahiliyah bernazar i'tikaf di Masjidil Haram semalam. Dari sini pengambilan para ulama, minimal i'tikaf itu semalam atau hanya sah sehari. Azan wa wallahu taala ala wa Silakan ada lagi. Ya. Baik, bagaimana mesti kami perbedaan mulainya puasa? Sikapilah perbedaan itu dengan dalil Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 farudduhu ila Allahi warasul kalau kalian berselisih tentang sesuatu kembalikan kepada Allah Al-Qur'an kembalikan kepada Rasul Nabi di saat dia hidup sunnahnya di saat dia wafat bagaimana penjelasan Allah kepada Nabi Robbi Rahimallahu rahim taala Nabi bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi ap saum yawma tasumun Puasanya kalian mengikuti jama'atun nas. Orang banyak dan penguasa. Wal fitru, idul fitrinya. Yaumatukhtirun, mengikuti orang banyak dan penguasa. Wal abha, yaumatubahun, idul abhanya mengikuti orang banyak dan penguasa. Inin nak, qati'lin niza, memutuskan perselisihan pada jamaah haza jadi kalau pemerintah menetapkan sekian ikut lebaran ini ikut dan apalagi Alhamdulillah pemerintah pakai ru'iyah para jemaah karena Nabi bersabda dalam hadis dan riwayat kelima Bukhari Muslim sumu li ru'iyati wa absurdu li ru'iyati fa'inggumma'alaikum fa'dirulahu salazid wasalah dengan ru'iyah melihat berbukalah dengan ru'iyah artinya berbuka ini idul fitri fa'inggumma'alaikum kalau ternyata mendung fa'dirulahu salazid sempurnakan 30 hanya 2 ya pilihan para jamaah lihat kalau tidak lihat maka sempur sempurnakan adapun ilmu hitab Dijelas kalau Syekhul Islam rahimahullah taala yang boleh memakai ilmu hisab dalam penjelasan yang membolehkan hanya yang bisa ngitung sekarang kita bisa ngitung enggak hitung uang aja kerepotan apalagi ngitung barang yang di atas sana jadi yang bisa saja. Tapi kawulun ba'if. Pendapat yang lemah. Masbukun bil-ijma' Telah ada ijma' yang mendahulunya. Bahwasanya hanya dua cara ini saja dalam syariat kita. Hadha wa'allahu ta'ala alam. Silakan ada lagi. Enak. Kelasa 13. Bapak ada dari sisi. Dia menyatakan beberapa pelaksana. Di perasaan Bandung setiap bulan lebih dari 15 bulan. Dan kalau semua terbiasa sebuah di di perasaan 15 bulan. Uh, pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma'araihun Nabi sallallahu alaihi wasallam Atma sharan illa fi, uh, ya, ra fi Ramadhan. Aku tidak pernah melihat Nabi puasa sempurna satu bulan kecuali di Ramadan dan tidak pernah aku melihat Nabi paling banyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan hadis Nabi ditanya, ya Rasulullah puasa di bulan Syaban, banyak puasa. Zaka asyhurul ladzi ghassil anhu an Bulan ini banyak orang lalai. Kok tiba-tiba sudah datang Ramadan. Jadi tidak ada batas maksimal ya yang namanya puasa di bulan Syaban ini, asal jangan nisfu saja. Kalau ya. nisfu hadisnya baik Ya, dhaif dan bahkan Nabi mengatakan idzan fa shafa sya'ban fala Kalau sudah masuk pertengahan sya'ban jangan puasa. Artinya yang belum pernah sama sekali tiba-tiba di Tidak -tiba ada ini pada jamaah. Tapi kalau dari awal dia akan puasa Senin Kamisnya atau puasa Daudnya jalan terus. Boleh. Dan kalau setiap bulan ini Nabi ada suatu-suatu senan kemis Atau minimal Yaitu 13, 14, 5, 15 Jadi bulan ini Persiapan Karena banyak orang lalai dari bulan ini Dan keutama lain bulan syabat ini apa? Bulan ini Allah mengangkat amal soleh yang setahun Senin kemis yang tiap pekan Syabat diangkatnya Untuk amalan setahun Setahun dan satu-satunya hadis yang sahih tentang keutamaan nisfu sya'ban malamnya ya batali Allah ilah ibadi awalah ibadi Allah melihat hamba-hambanya laylat nisf pada malam nisfu sya'ban saya jami' ibadi illa musyrik awamushahim Allah ampuni seluruh hambanya kecuali yang syirik dan berseteru dan bertengkar tidak bertegur sapa jadi siapa yang sampai nisfu itu ada yang masih syirik, ada yang masih tidak bertegur sapa dengan saudaranya kaum muslimin, tidak kena ampunan para jamaah. Dan ini sudah lewat nisfu. Jadi ya, taksi kita minta maaf itu cepat. Tapi ingat ini kaitannya dengan urusan dun dunia wala wala ala. Silakan lagi. Naam. Ada pertanyaan? Bagaimana Mas Buana? Alhamdulillah. Yeah. Nah, tak. Kami saya boleh kita fahamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran wa 'ala allazina yusīqūnahu fidiyatu ṭa'āmi Dan orang-orang yang berat untuk berpuasa. Ibn Abbas mengatakan huwa sayyikhul kabir wal mar'atul ajūzahul kabīrah wal ḥubla wal murḍi'ah. yang brak berpuasa orang tua laki-laki maupun perempuan yang tua wanita menyusui wanita hamil maka oleh karena itu riwayat ad-darukni dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar Ibnu Abbas mengatakan ro anna ra'um bawalat lahu dia lihat ibu anaknya perhatikan ini ibu anaknya kalau ibu anaknya bukan istrinya ibu ini budak perempuan ini Digauli oleh tuannya, itu Abu Abbas, lahirlah anak-anak ini merdeka. Ini namanya umm Walad Kalau dia merdeka istri namanya. Dilihat dia tak mampu puasa. Akhirnya Abu Abbas mengatakan, Astri, silakan kamu berbuka. Inna alikil jaza walisa alikil kobo. Kamu cukup bayar, tidak perlu untuk mengkobo. Dengan demikian wanita hamil menyusui dia puasa. Tapi kalau berat berpuasa. Baik karena dirinya yang berat, atau karena mengkhawatirkan anaknya atau bayi, eh, bayi dalam perutnya atau anak menyusui, maka boleh baginya untuk berbuka dan wajib fitiah. Hazawwullah, shalallahu alaihi wasallam. Silakan apalagi. kalau tidak ada, besok lagi kita lanjutkan para jemaah. semoga kita diberikan tetap oleh Allah, hidayah terus menerus, dan kesehatan dan insyaAllah orang menuntut ilmu di lapangkan dari sekinya para jemaah jangan khawatir Karena Nabi bersabda laallaka turzaqu bihi kepada sahabat yang melaporkan saudaranya yang suka ngaji. Ada saudara yang ngaji terus, yang satunya kerja terus. Ya Rasulullah, saudara saya ngaji terus katanya Samangkou. Apa jawaban Nabi? Laallaka turzaqu bihi. Allah kasih kamu rezeki gara-gara saudaramu yang menuntut ilmu. Ini insya'Allah yakin para jamaah. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu allayna. Astagfirullah wa bihamdik. Wa jazrakumullahu khaira. Dan kami ucapkan. semoga Allah membalas Kebaikan bagi para pengurus. Di tempat ini. Dan para ikhwan semua yang hadir di tempat ini. Subhanallah wa bihamdik. Asyadu allayna. Astagfirullah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.